Mikuláš a Otto dorazili do paláce pět minut před desátou. Kolem brány se mačkal malý dav. Velitel Elánius vstál na nádvoří a hovořil s Kosopádem a s několika představenými cechů. Když uviděl Mikuláše, nevesele se usmál. Jdete dost pozdě, pane Ze Slova. Jdu ještě brzo. Tím jsem chtěl říct, že se zatím odehrály různé věci. Pan Kosapát si odkašlal. <kohé> Pan Skruska zaslal vzkaz. Zdá se, že onemocněl. On Mikuláš vytáhl svůj poznámkový blok. Na ten se v zápětí zaostřili nejisté pohledy občanských vůdců. Mikuláš zaváhal. Ale pak jeho nejistota vyprchala. Patřím k rodině pánu ze slova, pomyslel si Neodvažujte se na mě dívat z patra. Musíte se řídit podle komety. Ach, k čertu s nejistotou. Podepsala mu tu omluvenku matka, nadhodil. Nechápu, co tím chcete říci, řekl právník, ale několik hlavcechů se rychle odvrátilo. A co se bude dít teď, zajímal se Mikuláš. Nemáme snad vládce? šťastnou shodou okolností. Řekl pan Kosopát, který vypadal jako muž, který se škvaří ve svém vlastním pekle, se lord veterinary cítí mnohem lépe a předpokládá, že se již zítra ujme svých povinností. E, promiňte, ale je dovoleno tohle všechno si zapisovat, řekl lord od Kragli představený cechu vrahů, když Mikuláš vytáhl tušku a začal se dělat poznámky. Povoleno od koho? podíval se na něj Elánius. Dovoleno kým? řekl sám pro sebe těši Mikuláš. Podívejte, nemůže si přece zapisovat všechno, nebo ano? Rozlížel se lord od kragly. Co, kdyby si náhodou zapsal něco, co bychom si nepřáli, aby si zapsal? Elánius se podíval Mikulášovi pevně do očí. Není zákon, který by to zakazoval, řekl. Takže Lord Vetinary se nebude účastnit žádného soudního řízení, Lorde od Kragli, řekl mi Kuláš, který Elániovi jeho pohled kratičkou chvilku oplácel. Od Kragly, poněkud zaskočen, se obrátil ke Kosopádovi. E, může se mě takhle ptát? E, prostě a jednoduše takhle na mě přijít s otázkou? E, může, můj pane. A musím já mu na ní odpovědět? Za těchto okolností je to zcela logická otázka, můj pane, ale odpovídat mu nemusíte. Chtěli byste něco vzkázat lidem Ankh morporku, rozhlédl se po přítomných zlatce Mikuláš. Chceme, pane Kosopáde? zeptal se lord od Krangli. Pan Kosopád se stěžka nadechl. – Myslím si, že by to bylo velmi vhodné, můj pane, rozhodně. – Nože dobrá, takže žádný soudní proces nebude, to je jasné. – A nebude mu udělena milost, vyptával se dál Mikuláš. Lord od Kragli se znovu obrátil k panu Kosopádovi, který se tiše povzdechl. – Znovu i tady si myslím, můj pane, že byste... – Dobrá, tak dobrá... – Ne, me, nebude me ani o protože je naprosto jasné, že je absolutně nevinný, řekl od Kragli opatrně. – Řekl byste, že se to vše vyjasnilo díky skvělé práci, kterou odvedl velitel Elánius a jeho schopní důstojníci a muži, jim šistým malým dílem přispěla kometa? Řekl Mikuláš. – Lord od Kragli se zatvářil poněkud zmateně. E, – Řekl bych to? – Myslím si, že pravděpodobně ano, můj pane, řekl Kosopát a bylo vidět, jak se ještě více zachmořil. Hm, no, v tom případě bych to řekl, přikýml od Ano, řekl bych to. Pak natáhl krk, aby viděl, co si to Mikuláš píše. Ten koutkem oka zahlédl Elániův výraz. Byla to podivná směsice pobavení a zlosti. A mohl byste říct jako mluvčí cechovní rady, že byste veliteli Elániovi mohli dát plné doporučení a návrh na pochvalu? Pokračoval Mikuláš. No tak poslyšte, začal Elánius. Já si myslím, že bychom to udělat měli. Předpokládám, že má hlídka nějakou svou medaili za zásluhy nebo alespoň pochvalu před nastoupenou jednotkou. To snad poslyšte vy, začal znovu Elánius. Asi ano, pravděpodobně ano. Myslím si, že jistě, přichyboval Lord od Kragly, teď už plna ovládán větry přeměny. I tohle se Mikuláš velmi pečlivě zapsal a pak zavřel notes. Bylo vidět, jak se všem přítomným okamžitě ulevilo. Děkuji vám mnohokrát, dámy, pánové, džentlmeni, řekl žertovným tónem. Ach, veliteli Elánie, chtěl jste snad se mnou ještě něco probrat? Ne v této chvíli, zavrčel Elánius. To jsem rád. Nezlobte se, ale teď musím jít, abych to stihl napsat, takže vám ještě jednou děkuji. Předpokládám, že nám tuhle vaši, váš článek ukážete, než ho vydáte v novinách, řekl lord od Kragly, který se trošičku vzpamatoval. Mikuláš si znovu navlékl jako kabát svoji povýšenost. Hm, ne, to asi neudělá, můj pane, jsou to totiž moje noviny, víte. Může si něco takového? Ano, můj pane, může, přikývl pan Kosopát. Obávám se, že může. Svoboda projevu je jedna z pěkných starých ang morporských tradic. Můj bože, to myslíte vážně? – Jistě, můj pane. – Jak to tak dlouho mohlo vydržet? – To opravdu nevím, můj pane. Ale tady pan ze slova, dodával s pohledem upřeným na Mikuláše pan Kosopát, je podle mě mladý mož, který by jistě takovou věc nezneužil k tomu, aby narušil hladký chod města. Mikuláš na něj vrhl nezávazný úsměv, kývil na pozdrav zbytku společnosti, přešel nádvoří a vyšel na ulici. Ušel ještě kousek cesty, než vybuchl v pobavený smích. Uběhl týden. Byl významný díky věcem, které se nestaly. Pan Balamuťa s a tiskařů nepodal žádný protest. Mikuláš přemýšlel, jestli jeho, tedy Mikulášovu složku, už nezaložili do police s nápisem nechat na pokoji. Konec konců dost lidí si mohlo myslet, že veterinary dluží kometě laskavost a kdo by stál o to stát se tou laskavostí, že? Také ho nenavštívil nikdo z hlídky. Faktem je, že se kolem třpitné ulice pohybovalo větší množství počišťovačů, ale potom, co Mikuláš poslal Jindřichu královi 100 tolarů a paní králové nádhernou kytici, přestala se třpitná ulice rychle třpytit. Přestěhovali se do nové kůlny, zatímco ta stará se přestavovala. Jednání s panem Goudou bylo snadné, chtěl jen peníze. S lidmi tak jednoduchými víte, jak si stojíte, s jednou rukou v peněžence. Dovnitř byl dopraven nový lis a i tenhle těžký úkol byl díky penězům zdolán naprosto hladce. Kromě toho už byl lis při výrobě trpaslíky zásadně upraven. Tahle kůlna byla menší než ta původní, ale sacharóza dokázala i tady oddělit malý prostor na redakční kancelář. Na rohovou poličku postavila květinu v květináči a vzrušeně mluvila o tom, kolik budou mít místa, až bude dostavěna nová budova. Mikuláš si ale pomyslel, že i kdyby byla sebe rozlehlejší, nebude nikdy, protože většina lidí od tisku považuje podlahu za jednu jedinou velkou kartotéku. Dostal také nový stůl. Přesněji řečeno, byl lepší než nový stůl, byla to původní starožitnost, vyrobená z pravého ořechového dřeva, vykládaná kůží a se dvěma kalamáři, spoustou malých šuplíčků a nefalšovaným živým červotočem. Na takovém stole může člověk opravdu psát. Bodec do nové kanceláře nepřestěhovali. Mikuláš právě uvažoval nad dopisem Ankh-Morporské ligy pro mravnost, když ho pocit, že někdo stojí nedaleko, přinutil zvednout hlavu. Sacharóza přivedla dovnitř malou skupinku neznámých lidí, i když v jednom z nich Mikuláš v zápětí poznal zesnulého pana Ohybného, o němž nemohl říci, že ho nezná, ale jen, že ho zná málo. Pamatuješ, jak jsme se dohodli, že bychom potřebovali víc lidí, kteří by psali? Řekla. Pana ohybného znáš a tohle je paní Sedimentová. Malá bělovlasá žena udělala úpravné pokrlátko, která miluje kočky a hodně ošklivé vraždy a tady pan Mekounik, schopný mladý muž, až z čtyřiksu, který hledá nějaké zaměstnání, než se zase vrátí domů. Vážně? A co jste dělal v čtyřiksu, pane Mekouniku? Byl jsem na Gumagongské univerzitě, kámo. Vy jste mák? Ne, kámo, vyhodili mě, protože jsem psal do studentského časopisu. A co? O všechno, fakticky. Aha, A paní Sedimentová, mám dojem, že jste to byla vy, kdo nám poslal ten dopis, psaný tím krásným jazykem a bez jediné gramatické chyby? V němž navrhujete, že by měl být každý člověk mladší 18 let jednou týdně byčován, aby si uvědomil, že nemá být tak hlučný? Jednou denně, pane ze slova, opravila ho paní Sedimentová, jednou denně, to by je naučilo být mladí. Mikuláš zaváhal, jenže pres se dožadoval potravy a on a Sacharoza si potřebovali odpočinout. Roky dodával nějaké sportovní novinky a i když jim Mikuláš vůbec nerozuměl, tiskl je stejně, protože vycházel z předpokladu, že ten, kdo se opravdu věnuje sportu, pravděpodobně neumí číst. Potřebovali víc redaktorů. Stálo to za pokus. No tak dobrá, přikývl. Vyzkoušíme si vás a začneme hned. Ale vstal. Všichni se otočili, aby zjistili proč. Presím, nedejte se vyrušovat, řekl lord veterinary ode dveří. Tohle je naprosto neformální navštěva, přibíráte nové síly. Patricej následován vaš uzlem přešel dílnu. No ano, přikývl Mikuláš, jste v pořádku, sire, Ale ano, spousta práce samozřejmě, jako vždycky. Takové množství papíru, které musím rychle přečíst, abych to dohonil. Řekl jsem si ale, že si musím udělat chvilku a zajíce podívat na ten náš nezávislý tisk, o kterém mi velitel Elá tak dlouho povídal. Poklepal hulkou na jeden z kovových sloupků lisu. Ale jak vidím... Váš tisk závisí tady na tom kovovém zařízení, které je velmi důkladně smítováno. No, sire, tak to není. To nezávislý se týká toho, co je tištěno, odpověděl Mikuláš. Ale ta se tisknete. Je závislé na informacích, které dostanete a také na vašich finančních prostředcích, nebo se milím. Ano, ale ani to není ten... Ach, už chápu, vy tím myslíte, že vy nejste na někom závislí a můžete si tisknout, co chcete. Nebylo úniku, tedy všeobecně vzato, Syre, ano, protože je to v tom, jak zní ten druhý zajímavý termin. – Aha, už vím, veřejný zájem – Lord Vetinari zvedl jednu kovovou literu a se zájmem se ji prohlížel. Myslím si, že ano, vaše lordstvo. Ty historky o lidožravých zlatých rybičkách a o tom, jak něčího manžela odnesl velký stříbři ty talíř. Ne, pane, to jsou jen ty věci, o které se veřejnost zajímá. My se zabýváme jinými věcmi. Zábavně tvarovanou zeleninou. Tedy trochu i tím. Sacharov za to nazývá lidsky zajímavými příběhy. A zelenině a zvířatech. Ano, pane, ale je to alespoň skutečná zelenina a jsou to skutečná zvířata. Takže, pokud tam rozumím, máme tady různé věci a činnosti, o které se zajímá člověk jako takový. Veřejně zajímavé příběhy, které obsahují to, co zajímá lidi, a věci veřejného zájmu, které nezajímají nikoho. S výjimkou veřejnosti, sire, řekl Mikuláš, který se snažil držet s Patriciem krok. Což není totéž jako lidé a člověk? Myslím, že je to mnohem složitější, pane. Ačivitně. Vy si myslíte, že veřejnost je něco jiného, než ti lidé, kteří chodí všude kolem? Že veřejnost napadají velké, moudré a dokonalé myšlenky, zatímco lidé pobíhají kolem a dělají hlouposti? Něco takového si myslím, ale připouštím, že bych na té myšlence mohl ještě pracovat. Hmm. Zajímavé. Víte, já jsem zase zjistil, že skupinky velmi chytrých a inteligentních lidí jsou schopny naprosto hloupých nápadů, řekl Lord Vetinary. Pak vrhl na Mikuláše pohled, který říkal, dokážu přečíst všechny tvé myšlenky, dokonce i ty psané tím drbným písmem. Pak se znovu rozhlédl podílně. Dobré, jak vidím, máte před sebou plodnou budoucnost. A já osobně bych vám ji nerad komplikoval víc, než je třeba, protože už i tak bude komplikovaná víc než dost. Všiml jsem si také, že tady přistavujete nějaký... Stavíme tady semaforovou stanici, pane, vysvětlovala Sacharova zapišně. Budeme moci přijímat zprávy přímo z hlavní věže, a taky otevíráme pobočky ve stolatech a v pseudopolisu. Lord veterinary pozvedl obočí. Na tohle? Usmál se. Takže teď bude k vidění mnohem více další deformované zeleniny. Bude se těšit a se zájmem se ji pak ve vašem listě prohlédno. Tohle se Mikuláš rozhodl nekomentovat. Vždycky žasnu nad tím, jak vám ty novinky, jež chcete uveřejnit, přesně vyplní místa, které máte k dispozici. Pokračoval Lord Veterinary a pozoroval, jak se plní stránka, na níž pracoval Bodony. Nikde žádná prázdná místa. A každý den se stane něco tak důležitého, že máte co dát s hodně velikým nadpisem nahoru na titulní stránku. Zvláštní Pardán, ale ve slově zapomnětlivý po M následuje N. Bodany zvedl hlavu. Hulka lorda Vetynareho zasvištěla vzduchem a její dolní okovaný konec se pak zastavil těsně nad jedním místem uprostřed hustě řádkovaného sloupce. Trpaslík se naklonil nad text, přikývl a chopil se jakéhosi malého špičatého nástroje. Má to před sebou vzhůru nohama a tak zde od spoda nahoru, pomyslel si Mikuláš. To slovo je uprostřed sloupce a on si toho okamžitě všiml. Věci, které jsou vzhůru nohama, někdy člověk z nás pochopí, když jsou k tomu ještě i obráceně, řekl lord veterinary a poklepával si nepřítomně na bradu stříbrnou hlavičkou svého holé. V životě stejně jako v politice. Co jste udělal s Karlem, zajímal se Mikuláš. Pohled, který k němu Lord Veterinary obrátil, neobsahoval opravdu nic jiného než nevinné překvapení. Co bych s ním měl dělat? Nic. Měl jsem s ním něco udělat. Nedal jste ho uvěznit do nějakých vlhkých katakomb? Začala podezřívavě Sacharóza. Nedal jste mu hlavu zakovat do železné masky, pod níž by nebylo vidět, jak vypadá a nepřikázal jste, aby mu jídlo nosil jen hluchoně mý žalářník? Hmm, tedy ne, nic z toho jsem neudělal, odpověděl lord veterinary a obdařil s úsměvem. I když nepochybají o tom, že by z toho byl skvělý příběh. Ne, pokud jsem to pochapil, přihlásil se do cechu herců a dramatických umělců, i když věřím, že je tady několik lidí, kteří by pro něj dali přednost vlhkým katakombám a železné masce. Ale i přesto bych řekl, že má ten člověk před sebou velmi příjemnou kariéru, dětské slavnosti a tak podobně. Cože? To jako za... Jako za vás? Jistě, <laughs> velmi komické. Třeba by se pro něj taky našlo nějaké kratší zaměstnání ve chvílích, kdy vás bude čekat nějaká nudná povinnost, nebo kdybyste měl sedět malíři modelem a podobně, že? nadhodil Mikuláš. Hm, obrátil se k němu veterinary. Mikuláš si vždycky myslel, že Elániův výraz je prázdný, ale v porovnání s tím, jak se tvářil Lord Vetinary, když chtěl vypadat dlho stejně, byla Elániova tvář jeden široký a vřelý úsměv. Máte nějaké další otázky, pane ze slova? Budu jich mít ještě spoustu, odpověděl Mikuláš, který se sebral. Kometa bude věnovat neobyčejnou pozornost veřejným občanským záležitostem. Jak chvalitebné. Přikývil Patrici, jestli se spojíte tady s vaš uzlem, jsem se jest, že najdeme chvilku, kdybych vám mohl poskytnout Havar. Správný slovo na správném místě, pomyslel si Mikuláš. To vědomí sice mohlo být nepříjemné, ale bylo rozhodně pravdivé. Jeho předci byli vždycky v čele těch, kdo šli do nějaké půdky, šarvátky či boje. V každém obléhání pasti, v každém výpadu proti opevněnému nepříteli cválal v čele vojáků nějaký člen rodu ze slova vstříc smrti nebo slávě a někdy oběma současně. Žádný nepřítel nebyl dost silný, žádné zranění dost hluboké, žádný meč příliš těžký pro někoho ze slova. A žádný hrob příliš hluboký. Zatímco jeho instinkty zápasily s jeho jazykem, cítil za sebou všechny předky, kteří ho postrkovali do boje. Vetinary si s ním očividně hrál. No dobrá, tak ať alespoň padneme pro něco, co za to stojí, ku předu ke smrti, slávě či obojímu. Jsem si jist, můj pane, že kdykoliv si budete přát poskytnout rozhovor, bude kometa připravena s vámi rozmlouvat, pokud nám to místo dovolí. Neuvědomil si, v jak hlučném se nachází prostředí, dokud všechny zvuky náhle neutichly. Vaš uzel zavřel oči. Sacharosa upírala nehybný pohled přímo ku předu. Trpaslíci stuhly jako sochy. Nakonec ticho přerušil lord Vetinary. Kometa, to máte na mysli sebe a tady tu mladou dámu, řekl a pozvedl obočí. Aha, už chápu, to je jako veřejnost. No, pokud bych mohl kometě být něčím ze svých, abych sil nápomocen. Nedáme se ani podplatit, odpověděl Mikuláš. Věděl, že kličku je mezi zaostřenými kůly, ale to ať ho raději vezme čert, než aby se k němu někdo choval blahoskloně. Pod plácení? Patricej pozvedl obočí. Drahý pane, když jsem viděl, co všechno dokážete udělat pro nic za nic, měl bych strach vám vtisknout do ruky byt jediný peny. Ne, nemám nic, co bych vám mohl nabídnout. Kromě svých díků, které jsou pochopitelně proslulé tím, že jsou velmi prchavé povahy. Aha, teď mě napadla jedna maličkost. V sobotu pořádám takovou malou večeři. Pár cechovních představených nějaký ten velvyslanec. Bude to jistě nudá. Ale možná byste měli tedy vy a ta mladá odvážná dáma. Ach, pardon, omlouvám se, myslel jsem samozřejmě kometu. Chuť se zúčastnit. Já nev... Začal Mikuláš, ale uprostřed slova se zarazil. Něco takového dokáže jen hra na podrážky, která vám pod stolem hobluje holeň. Kometě bude potěšením, rozářila se Sacharóza. Skvělé! V tom případě, abych se přiznal, je tady jedna maličkost, o něž bych vás chtěl požádat, řekl Mikuláš. Vetinari se usmál. Jistě, pokud bych cakaliv mohl prakom, zúčastníte se tuhle sobotu svatby dcery Jindřicha krále. K jeho tajnému potěšení byl pohled lorda Vetinaryho opět zcela prázdný, ale tentokrát protože Patrici ve své paměti denašel osobu, kterou by jej vyplnil. Okamžitě se k němu naklonil vaš uzel a zaznělo několik šeptaných slov. Ten? Pozvedl obočí Patrici. Jindřich král, ano, dokonalé stělesnění ducha, který z našeho města udělal tačím čím je. Neříkal jsem to vždycky, vaš uzlé? Samozřejmě, pane. Jistě, že se tam zajdu podívat. Předpokládám, že tam bude celá řada známých občanů a předních osobností cechů, že? Otázka se vznášela ve vzduchu těše a nenápadně, ale neodbytně. Tolik, kolik jen bude možné, odpověděl Mikuláš. Nádherné kočáry, čelenky, velkolepé roby. Promluvil veterinář k hlavici své hulky. Spousta. Ano, jsem si jistý, že to bude velmi vznešená svatba. Na níž bude se na co dívat, řekl lord veterinář a Mikuláš věděl, že Jindřich král povede svou dceru zástupem, v němž bude mnohem víc šlechty a vznešených osobností, než by dokázal spočítat. A je třeba říci, že zatímco v životě Jindřicha krále nebylo mnoho místa pro písmena, počítat uměl dokonale. A paní králová ta dostane hysterický záchvat štěstí z čiročirého pasivního snobismu. Naoplátku chci zase požádat já vás, podíval se na Mikuláše Patricii, abyste nedrážděl velitele Elania. Pak si slabě odkašlal. Ehe, ale splně ne víc, než je nutné. No, jsem si jistý, že dokážeme táhnout za jeden pro vás. Lord Vetinary pozvedl obočí. A kamžik? Já doufám, že ne. Táhnout za jeden pravaz, to bývá většinou cílem despotismu a tyranie je. Svobodní lidé většinou táhnou každý jinam. Usmál se. To je jediný způsob, jak dosáhnout nějakého pokroku. To a samozřejmě držet krok s dobou. Přeji vám hezký den. Kývil jim na pozdrav a vyšel z budovy. Proč jsou všichni stále ještě tady? zeptal se Mikuláš přítomných, když kouzlo pominulo. No, my totiž pořád nevíme, co bychom měli dělat, odpověděla mu paní Sedimentová v Rozpacích. Běžte do ulice, zjistěte, co by si lidé přáli, aby se objevilo v novinách, řekla Sacharáza. A taky zjistěte, co by si lidé nepřáli, aby se objevilo v novinách, dodal Mikuláš. Zajímavé věci, doplňovala se <těk> Jako byl ten déšť psů, co spadl před pár měsícema, zeptal se Mekovník. Před pár měsíci nebyl žádný déšť psů, utrhl se na něj Mikuláš. Ale jednoštěně není déšť. Kromě toho vypadlo Sokná. Podívejte, nezajímají nás zvířecí srážky, samovolná vzplanutí ani lidé, kteří byli uneseni podivnými létajícími předměty. Pokud se to nestane podotkla Sacharóza. Samozřejmě nás to zajímá, když se to stane, přikyvoval Mikuláš. Ale když ne, tak ne, jasné. Novinky jsou neobvyklé věci, které se přihodí. A obvyklé věci, které se přihodí, doplňovala ho sacharóza a zmačkala hlášení k morporské společnosti přátelé legrační zeleniny. A obyčejné věci taky, to je pravda, přikyvoval Mikuláš. Novinky jsou ale hlavně to, na čem někomu záleží, aby se do noviny nedostalo. Až na to, že takové věci už někdy vůbec nejsou žádná novinka, přidala si zase Sacharóza. Novinky jsou jednoduše to, řekl Mikuláš a zarazil se. Všichni ho uctivě poslouchali a dívali se, jak tam stojí s otevřenými ústy a pozdviženým prstem. Novinky, dokončil poněkud kulhavě, to je... Dost ošemetná věc, ale až nějaké uvidíte, tak je poznáte. Jasné, výborně, tak teď běžte a nějaké najděte. To byl dost náhlý závěr, poznamenala Sacharouza, když ostatní odešli. Víš, řekl jsem si, podíval se na ně Mikuláš, že bylo, měli jsme v posledních dnech tolik, stalo se tolik věcí jedno s druhým, Pokoušeli se nás zabít, ty jsi byl uvězněn, pak ta záplava psů schořela nám dílna, byl si drzý na lorda Vetynariho, přikývla Sacharóza. No, právě, takže myslíš, že by na tom nějak moc záleželo? Co bys řekla, kdybychom si, no, ty a já, udělali volné odpoledne? Myslím tím, zaplétal se zoufale. Nikdy se přece nepíše, že musíme vydávat noviny každý den, nebo ano? Jenom v hlavičce novin, upozornila ho Zacharóza. Dobře, ale sama přece ví, že nemůžeš věřit všemu, co čteš v novinách. No tak dobrá, já jen dokončím tuhle zprávu a... Zprávy pro vás, pane Mikuláši, řekl jeden z trpaslíků a upustil na desku stolu hromádku papírů. Mikuláš zabručel a prolistoval je. Našel v nich několik zkušebních textů z Lankre a ze 100 let a už v této chvíli mu bylo jasné, že se bude muset v nejbližší době vypravit na venkov a vycvičit několik skutečných ohlašovačů novinek, lidí, kteří mu budou podávat reporty. Bude jim tedy říkat reportéři. Zprávy, kterému došly, byly totiž odesílány vesnickými kupci a hospodskými, jimž platil Penny za řádku. Mezi papíry bylo i několik zpráv, které přinesly poštovní holuby. Ty pocházely od lidí, kteří se stále ještě nedokázali smířit s novou technologií. A sakra! Zaklal tiše. Starostu k firmu zasáhl meteorit. Už zas? Jak je to možné? Podívala se Sacharóza. O jak vidíš... Zpráva pochází od pana Kalambura z tamního obecního úřadu. Je to celkem rozumný člověk a nemá ani příliš velkou představivost. Říká, že tentokrát čekal meteor na starostu Fuličce. Vážně? Ta žena, od které kupujeme plátno, má syna a ten přednáší na univerzitě předmět pomstychtivou astronomii. A mohl by nám k tomu něco říci. Vždycky, když přijde k nám do obchodu, tak se na mě usmívá, řekla Sacharova zapevně. Takže nám k tomu něco řekne. Výborně, kdyby si ještě mohla... Pěkné odpoledne, lidičky. U přepášky stál pan Zimoval a v náručí choval lepenkovou krabici. No nazdar, zamumlal Mikuláš. <těkné> Jen se podívejte na tohle, řekl pan Zimoval muž, který by nepochopil narážku ani kdyby byla obtočena kolem olověné trubky. Myslím, že prozatím máme legreční ze... Začal Mikuláš, zarazil se v půli slova. To, co vytahoval zardělý chlapík ze své krabice, byl obrovský brambor. Brambor byl samý výrůstek. Mikuláš už viděl různé bambulovaté brambory předtím. Mnohé vypadaly jako tváře, pokud jste to tak chtěli vidět a trochu se pobavit. U tohohle bramboru jste si ale nemuseli nic představovat. Měl tvář. Byla tvořena dělíky a výčňolky stejně jako bramborovými očky, ale velmi se podobala té tváři, která velmi nedávno upírala oči do Mikulášova obličeje a pokoušela se ho zabít. Pamatoval se je velmi dobře, protože i teď po nějaké době se mu občas stávalo, že se spocený probouzel ve tři hodiny ráno a viděl tu příšernou tvář před sebou. Nevypadá tak docela legračně, vypravila ze sebe stísněně sacharóza a podívala se úkosem na Mikuláše. Hej, je úžasný, že ano, liboval si pan Zimoval. Nebyl bych ho sem nosil, ale vím, že vás tyhle věcičky vždycky velmi zajímaly. Jeden den bez samorostlého pastiňáku, řekla sacharóza sladce, je pro nás jako den, kdy nevysvětlo slunce, pane Zimovalé. Mikuláši, cože řekl Mikuláš a násilím odtrhl oči od bramborové hlavy. Zdá se mi to nebo vypadá překvapeně? Myslím, že vypadá, přikývla Sacharóza. A to jste právě vykopal? Zeptal se Mikuláš. Ale ne, byl v jednom z pytlů, které jsem si uskladnil na zimu už před několika měsíci. Jeho odpověď vykolejila vlak okultních myšlenek, který se začal v Mikulášově hlavě rozjíždět. Protože... Vesmír je zvláštní místo. Příčina a následek, následek a příčina. Ale i přesto by se raději utrhl pravou ruku, než by napsal o svých pocitech. A co s tou bramborou uděláte? Uvaříte ji? Ho, oh, oh, proboha. pro ne. Tenhle druh je příliš moučnatý. Kde z téhle brambory budou hranolky? Takže hranolky, říkáte? Usmál se Mikuláš a ku podivu mu to připadalo jako ta nejsprávnější věc, která by se právě s touhle bramborou měla udělat. Ano, to je výborný nápad, usmažte ji, pane Zimovalé, ať se smaží. A hodiny šly dál, ohlásil se jeden z reportérů a přinesl zprávu, že vybuchla budova cechu alchymistů a zajímal se, jestli se to počítá jako novinka. Vyvolali tedy otuz jeho krypty a poslali ho na místo, aby udělal obrázek. Mikuláš dokončil svůj článek o včerejších událostech a předal ho trpaslíkům k sazbě. Pak přišel někdo jiný a ohlásil, že na náměstí náhlého osvícení se schromáždil velký dav, protože na střeše jednoho z tamních sedmipatrových domů sedí Kvestor 71 a vypadá velmi překvapeně. Sacharóza, přestože se svou tuškou zacházela velmi opatrně, vyškrtala všechna přídavná jména zhlášení morporské společnosti pro aranžování květin a zkrátila ji tak na polovinu. Mikuláš vyrazil do ulic, aby zjistil, jak to bylo s kvestorem 71 a pak o tom napsal několik řádků. Mágové, kteří dělali podivné věci, to nebyla žádná novinka. Mágové, kteří dělali podivné věci, to byly prostě mágové. Dokončenou zprávu vložil do krabice hotovo a podíval se na lis. Stroj byl černý, velký a složitý. Neměl oči, neměl obličej, nebyl živý, ale přesto Mikulášův pohled opětoval. Ten si pomyslel, my nepotřebujeme staré obětní kameny. V tom se Lord veterinář mýlil, pak zvedl ruku a sáhl si na čelo. Jezva už se mu dávno ztratila. Ty jsi mě označkoval. Dobrá, ale já jsem chytřejší než ty. Deme, řekl. Sacharelza zvedla hlavu od práce. Cože? Jdeme, ven, hned. Na procházku, na čaj nebo na nákupy. zmy jsme odsud, nehádej se prosím. Vezmi si kabát, hned, dřív než si to uvědomí, dřív než si najde způsob, jak nám v tom zabránit. O čem tam mluvíš? Stáhl její kabát z věšáku a chytil ji za ruku. Na vysvětlování teď není čas. Dovolila mu, aby ji vytáhl na ulici a teprve tam se Mikuláš zhluboka nadechl a uvolnil se. A mohl bys mi teď už konečně říct, o co se tady jedná? Řekla Sacharóza. Jak víš, mám tam hromadu práce. Já vím. Pojďme. Pravděpodobně ještě nejsme dost daleko. V Vilmové ulici prý otevřeli novou těstovinovou restauraci. Všichni říkají, že je skvělá. Co ty na to? Ale v redakci je všechna ta práce, kterou je potřeba udělat. Vážně? Ale ta tam zítra bude taky, nemyslíš? Zaváhala. No dobře, hodina nebo dvě nám snad chybět nebudou. Výborně, tak pojďme. Dorazili do místa, kde se napojuje ulice u Melasového dolu na Jelmovou, když je to dohonilo. Kus dál na ulici se ozvaly výkřiky. Mikuláš otočil hlavu na jednu stranu a zahlédl těžký pivovarský vůz, jehož koně se vymkly kontrole. Viděl, jak lidé uskakují a prchají z cesty. Viděl, jak podkovy o velikosti polévkových talířů rozhazují na všechny strany bláto a ledovou tříšť. Viděl, jak se koním leskne mosas na postrojích, pod na srsti a bělá pára u nozder. Pak se podíval na druhou stranu. Tam spatřil stařenku, která se o dvou holích belhala na protější stranu ulice a opádící smrti neměla ani nejmenší tušení. Viděl šátek a pod ním bílé vlasy. Najednou se kolem něj něco myhlo. Muž udělal ve vzduchu přemet, dopadl do kotoulu ve středu cesty, překulil se jediným pohybem na nohy, chytil stařenu a uskočil. Neovladatelný vůz proletěl kolem a nechával za sebou prstence páry a oblaka roztříknuté ledové břečky. Splašené zpřežení se rozhodlo na další křižovatce zahnout. Vůz to odmítl. Spleť podkov a koní, kol, sněhu a výkřiků se valila dál, cestou vyrazila několik výkladních skříní a pak se zastavila, když vůz narazil do kamenného pilíře a odmítl se dál pohnout. Poslušen zákonů fyziky a zákonitosti podobných příběhů, se ovšem nezastavil jeho náklad. Sudy přetrhly provazy, kterými byly přivázány, s duněním napadali na ulici a valili se dál. Několik se jich rozbilo a naplnilo pěnou příkop u silnice. Další, které skřípili a duněli a naráželi jeden do druhého, se stávali centrem pozornosti každého poctivého občana, jenž před sebou viděl pěti hektolitrový sud piva, který najednou nikomu nepatřil a valil se o své vůli do neznáma. Mikuláš se Sacharazou se na sebe podívali. – Dobrá, já se rozhlédnu kolem a ty utíkej pro otu! – to řekli oba současně a pak se zaraženě podívali jeden na druhého. Dobrá, dobrá, řekl Mikuláš. Najdi nějaké dítě, dej mu šesták, aby skočilo pro otu. Já si pohovořím s tím statečným policistou, který zachránil Stařenku v poslední vteřině, a ty si zapiš něco o ohlušujícím dunění, jasné? Dohledat to dítě! přikývla Sacharóza a vytáhla si zápisník ale ty si udělej poznámky od nipyvní pivní zkázy a já si půjdu promluvit s bělovlasou matičkou. Co lidi zajímá, správně? Výborně, souhlasil Mikuláš. Ten zachránce, to byl kapitán Karotka. Ať o to nezapomene udělat obrázek a zjistí jeho věk. No, samozřejmě. Mikuláš zamířil směrem k zástupu, který se tísnil kolem rozbitého vozu. Mnoho lidí se ovšem jich stačilo vzdálit při pronásledování sudů, a občasný výkřik oznamoval, že žízniví lidé si málo kdy uvědomují, jak těžké je zastavit pět hektolitrů piva v těžkém dubovém sudu, když se jednou dají do pohybu. Poctivě si zaznamenal jméno, které bylo na boku vozu. Několik mužů pomáhalo koním na nohy, ale bylo vidět, že z nákladu piva už toho moc nezbývá. Zdálo se, že jsou to muži, kteří chtějí pomoci ztraceným koním odvést je domů a zařídit, aby se měli lépe. Jestliže tato snaha zahrnovala přebarvení koňské srsti, hřívy a ocasů a přísahy, že toho koníčka vlastní už dva roky, byli to ti dobří lidé ochotně pro blaho zvířat podstoupit. Mikuláš přistoupil k muži stojícímu na chodníku, který se očividně nechystal k žádné činnosti. Promiňte, začal. Občanovi oči už tím odhalili zápisník v jeho ruce. Celý jsem to viděl, řekl občan. Vážně? Byla to strašlivá scéna, řekl muž tak pomalu, aby Mikuláš stačil psát. Ten muž z hlídky se ovšem neohroženě vrhl do boje se smrtí, aby zachránil tu stařenu a zaslouží si vyznamenání. Opravdu, udržoval Nikuláš řeč a rychle si dělal poznámky. A vy jste Samuel Alabaster 43, kameník z ulice Konské běhavky, diktoval pomalu muž. Já to taky viděla! Řekla žena, která stála vedle naléhavým tónem. Paní Pěnuše Burčáková, blondýna, matka tří dětí, bydliště doliny sestry. A byla to scéna naprosté zkázy. Mikuláš to riskl a vrhl pohled na konec své tušky. Připadala mu jako magická hulka. A kdy je ikonograf? Řekla paní Burčáková a nedočkavě se rozhlížela. Ehm, no, zatím ještě nedorazil, sdělil jí Mikuláš. Och, žena vypadala zklamaně. To byla ale o studia s tou ubohou ženou a tím hadem, že? Předpokládám, že jel udělat její obrázek? No, já doufám, že ne, odpověděl Mikuláš. Bylo to dlouhé odpoledne. Jeden sud vletěl do holictví a vybuchl. Objevilo se několik mužů z pivovaru, kteří se poprali s několika novými vlastníky sudů. Ti na ně totiž uplatňovali právo nálezců. Jeden podnikavý muž narazil sud přímo u cesty a otevřel si dočasnou hospodu. Pak dorazil na místo o to. Udělal si obrázek pivních zachránců. Udělal obrázek boje o pivo. Udělal obrázek mužů hlídky, kteří dorazili na místo události a zatkli každého, kdo se ještě držel na nohou. Udělal obrázek bělovlasé stařenky, pišného kapitána Korotky a v celkovém rozrušení i kusu svého palce. Byla to výborná historka. A Mikuláš, který seděl za svým stolem v kometěji, už měl skoro polovinu napsanou, když si vzpomněl. Viděl, jak to začíná. A okamžitě sáhl pro svůj zápisník. To byla věc, která mu dělala starosti. Řekl to Sacharoze. Tak? Zněla odpověď ze jí strany stolu. Kolik S se píše ve slově nasávali? Jedno, odpověděl Mikuláš. Víš, co tím chci říct, nechtěl jsem nic dělat. A v té chvíli jsem si pomyslel, tohle je příběh a já ho musím vyprávět. Jasně, přikývla Sacharoza stále ještě skloněná nad svou prací. Někdo nás k tomu nutí násilím. Ale to není žádná... Podívej se na to takhle, řekla Sacharóza a vzala si nový arch papíru. Někteří lidé jsou hrdiny, jiní si ovšem dělají poznámky. Ano, ale to není příliš. Sacharóza zvedla hlavu a blízkla po něm úsměvem. Občas jsou to titiš lidé, řekla. Tentokrát to byl Mikuláš, kdo skromně sklonil hlavu. Myslíš si, že to je skutečně pravda? Pokrčila rameny. Skutečná pravda? Kdo ví? Tohle jsou přece noviny, že? Do to prostě musí být pravda. Mikuláš cítil, jak se oteplilo. Její úsměv byl opravdu přitažlivý. Seš si jistá? Naprosto. Pravda alespoň do zítřka je pro mě dost dobrá. Za ní se tyčil obrovský černý a upíru podobný tiskarský lis, který čekal, až bude nakrmen, až ho přivedou za temné noci k životu, aby osvětlil zítřejší ráno. Trhal složitosti světa na krátké příběhy a byl neustále hladový. A potřebuje dvousloupcový článek na stranu dvě, vzpomněl se Mikuláš. Zatím si několik centimetrů pod jeho rukou prohlodával starým dřevem cestičku spokojený červotoč. Reinkarnace má stejně ráda žertík jako každá jiná filozofická hypotéza. Červotoč hlodal a jak hlodal, myslel si, tohle je opravdu a skvělý dřevo. Protože nic nemusí být pravda na věky. Abychom řekli pravdu, stačí, když to bude pravdou dost dlouho.